Tothom pot ser casteller, tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs eh, ja tornem a ser aquí, comencem la segona part del programa. A La part final de la primera part, doncs, hem acabat eh, comentant la, la festa, o sigui, la diada de la festa major de Sant Joan a Valls. I, bé, bueno, havíem, perquè per, ara comentàvem, va haver-hi quatre castells de nou i els quatre després de desmuntar el peu. Sí, sí. Una cosa... Bueno, m'imagino que a la de principi de temporada estaven molt nerviosos, mm. però que en els quatre castells en es van tirar els quatre seguissin a al peu. Sí, sí, jo, jo diria que fins i tot en el 5 d'avui també. Com a mínim el de la jove segur, el de la vella igual no, però el de la jove sí. De la vella no. És que fins i tot va venir un castell, que no va, em sembla que va ser la vella el 4, el segon, la segona ronda va ser el 4, no? Em sembla que la ah, va... Sí, la, la vella va ser el 4. Que, el que, o sigui, van pujar els segons, no va pujar el forro i van dir, desmuntem. O sigui, ja, ja, ja anem al forro. Vull dir, jo, sí, sí. jo recordo veure-ho per a la tele, de pujant els segons i uh, uh, desmuntem-ho. Vull dir, ja, ja anem sí, pujant sí. al forro van desmuntar. Sí, sí. Això hauria volgut ser no recordar. Bueno, van ser... Bueno, si Volien fer el 5 de nou. O la torre. Sí, però finalment... No, el 5, el 5. No, el 5, de... No, el 5 de la torre. Volien fer un dels dos. Sí, sí. Estava... I... La plaça és el 5. O sigui, a mi també m'havia arribat la torre, però la plaça és el 5. Però passes que per una baixa laboral d'última hora, segons van dir per la televisió, doncs no van poder... No tenim prou garanties per tirar el 5 mm. de nou. Molt bé, doncs... Eh... <coughs> ja hem comentat això, que la plaça... Hi havia, hi havia un forat bastant gran a la plaça de... I, i jo crec que no, no només era motivat pel sol, però bueno el, els laterals estava, estava bastant ple i sobretot les... allò ara que hi ha una cantonada hi ha, un, hi ha una barra fora d'un bar i a l'altre un altre, doncs això estava bastant concorregut cafè feia calor, doncs t'havies d'anar hidratant molt contínuament Bueno, anem a comentar també que ahir a, a la via de Sant Joan a Tarragona també ven, també van veure una aleta de, de Castell de Nou, concretament la colla jove de Tarragona en la segona ronda va carregar el 3 de nou, que és el primer Castell de Nou que es veu aquest any a Tarragona i que també comenten les, eh, les estadístiques les cròniques, que és el primer Castell de Nou més matiner que es veu a Tarragona en no sé quants anys. Sí. Que... O sigui, que mm -hmm. aquesta temporada de concurs doncs promet que... És el que, que anava a dir. És <ríe> any de concurs. Que les colles, no, van, no. les colles grans van molt fortes. Sí, bueno, sí, sí. I uh -huh. eh, no només les colles, no només les de nou, perquè veurem que aquest any ja... Aquesta setmana no, 16 castells de nou en el que portem d'any. En el que portem d'any, no aquest pl... cap de setmana. No. Set no, no, ah. ah. no, aquesta ah. setmana, ah. eh. aquí, aquí ah. setmana hi ha hagut nou, eh? Mm. I també... Mm. Sí, doncs, bé, bueno, no, no sé si nou, però vaja, amb uns quants. En tot cas, el que està comentant és el... També hi ha l'elicienda, que aquest any el concurs no és només el diumenge, també és el dissabte. Sí, sí. I també hi ha les colles mitjanes. Sí, sí. Bueno, mitjanes i grans, algunes d'elles, que clar, també estan allò... Tirant molt alt per poder anar el dissabte al concurs, que també té una alt molt elicient per aquestes sí, sí. colles. Sí. Bé, doncs, com, com dèiem, doncs, la colla dels Matalassers, del Chiques de Tarragona, va... <coughs> va fer el 3 de 8, el 2 de 8 en folre, el 4 de 8, que només van carregar, i per acabar van fer el venu de 5. La colla joves dels xiquets de Tarragona van fer el 5 de 8 per començar, el 3 de 9 en folre que van carregar en segona ronda. En tercera ronda van descarregar el 2 de 8 en folre i van acabar amb el Pilar de 6. O sigui també... Igual també estan fent més i sabíem si es criden per Sant Fèlix. <ríe> els eh, i les dues colles de barri, i, perquè... Això de dir petites, bueno, comparats amb les altres dues són més petites, però bueno, diem les colles de barri, xiquets del Serrallo va fer 3 de 7, 4 de 7, 4 de 6 amb agulla i pilar de 5, i els castells de Sant Pere i Sant Pau van fer 3 de 7, 3 de 7 amb agulla, intentes muntat de 4 de 7, 4 de 7 i pilar de 5. I on també hi havia actuació ahir era a Sant Joan, a la festa de Sant Joan a Vilassar de Mar, on ahir a la tarda els capgrossos de Mataró també van voler afegir-se a les colles que havien fet castells de nou... i no, no ho van assolir, van, van desmuntar dos intents de 4 de nou en folra. I al final doncs, van acabar descarregant... Van fer, van fer quatre rondes, perquè van fer dos de vuit en folra, dos intents desmuntats de 4 de nou en folra, tres de vuit i 4 de vuit. I a la mateixa actuació, els castellers de la Vila de Gràcia van fer el dos de set, 4 de vuit i set de set, i els castellers de Sants que s'estan prenent la temporada una miqueta més tranquil·lament que les altres. 4, 3 de 8, 4 de 8 i 5 de 7. Però bueno, aquesta colla acabarà el concurs fent castells de nou. Ja <ríe> <M 'agrada>, ho <ríe> amb, amb ells, però acaben de concurs. Mm -hmm. Un mes, o així, abans, eh. Bé, doncs eh, ens queden poquets eh, poquets minuts eh, i hem de comentar tot el tema de, de les coses de casa, només comentar que eh, l'agenda de la diades, perquè cap de setmana està més farcida que mai. Festes majors però, saco. Festes majors de Sant Pere i hi ha festa major a Terrassa, a Sant Cugat, a, a Rubí. A Barris, a Barcelona. Fins i tot he posat una, una diada d'aquests noms curiosos que li canten al Juan D. <laughs> diada itinerant, a Vilafranca del Penedès. Tenim castells també a Vic, on hi els capgrossos de Mataró, a veure si aquesta setmana sí que poden eh, fer els seus castells de nou, acompanyats de d'Asabell i els Sagals d'Osona. Uh -huh. uh, setmana del mar. Setmana del mar, a, a Vilanova. Vilanova i de Gentru. amb Embordagassos i Falcons, a Vilanova. Mm. I els 30 anys de Castell de Fel, també hi ha. Sí, això és una, una cosa maca, no? 30 anys, 30 pilars. La Festa Major de Terrassa tenim... Eh, bueno, hi ha actuació de vigília, també, i l'actuació sí. del diumenge, amb els minyons, els castellers de Terrassa i les joves, dels xiquets de valls. Mm. I uns eh, minyons de Terrassa que, aquest, per preparar aquesta actuació, doncs fan, fan assajos especials durant la setmana. Concretament, aquesta setmana s'agin dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I divendres, no. I alguna vegada, o sigui, acostumem a anar-hi uns quants, eh, doncs, eh, com a si algú vol venir dijous, doncs, eh, alguns hi anirem, en, en aquest assaig especial. Sembla interessant veure assaigos d'aquest tipus. Hi ha una... La diada del Reier, a Poble de Segur, on hi van els Castells de Vilafranca, que no sé si voldran fer els castells damunt d'un rai, també. Ja, <laughs> si, si és un world record, igual el fan. <laughs> el castell més alt damunt no. d'un rai. Jo <laughs> crec que fons el rai, eh? <laughs> doncs si, si de cas ja deixem de davant de les, les coses del món castellà entrem a, en matèria a comentar les coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs eh, entrem a comentar les coses de casa i doncs començarem doncs, fent una petita valoració de com van anar els assajos de la setmana passada. Jo crec que la línia de, del que estan sent els últims, o sigui, una miqueta, bueno, es nota una miqueta més de participació, sobretot el dimarts que ara la, la canalla ja no té escola i, i que abans es dedicaven només al seu assaig de dimecres, doncs ara, com que no tenen escola, ja poden venir els dimarts. I, I això fa que l'assaig de dimarts sigui, sigui una miqueta més productiu. Sí, sí, es poden, es poden fer coses més interessants, evidentment. Sí, sí. Mm -hmm. El fet de posar dosos, posar canadi a dalt d'una estructura, pues, fa que la gent treballi més, fa que puguis fer altres més proves més completes. I això, evidentment, mm -hmm. de cara a l'assaig, de cara treball diari, i setmanal de la colla, doncs, és molt millor, evidentment. I, i com sempre, doncs, els dimarts, doncs, s'aprofita, doncs, per anar, anar treballant a, a gent que normalment no acostuma a tenir oportunitats en els assajos de divendres, perquè estan més enfocats de cara a quan hi ha actuació, doncs, els dimarts eh, es, de, es dediquem a, a fer pujar molt a la, a la gent que se, sempre et pot treure d'un... D'un apuru. D'un apuru, doncs, en, en algun moment de necessitat. I, moment. I a més que que també es mereixen, doncs, eh, tenir l'oportunitat de, de pujar perquè, de veritat, és que s'ho treballen molt durant I perquè són gent que tenen un cert futur, vull dir, sí, sí. són gent que de mides, a pes, a, tenen un, una, bona, una bona mida, un bon pes, sí. l'únic que falta és treballar-les. Llavors, eh, clar, els dimarts és, és el dia perfecte mm -hmm. per fer això. Mm. Sí, sí. I com diem els dimecres continuem perfeccionant, eh, mirant de, de fer de fuga ja, diguéssim, aquesta canalla nova, que tant estem desitjant que, que, puguin, que puguin anar a plaça i jo crec que, eh, tal, com, tal com ho fan, doncs eh, que no, no trigarem gaire a, a, a, a veure's amb la camisa a claret fent castells a plaça. Diu el Pedro, jo puedo, yo puedo probar. <laughs> el dimarts, que quieres subir, Pedro? <laughs> Pobra vas provar les las mites. Sí, claro, seguro que tu puedes. <laughs> Pobre Abbas. Bé, doncs, eh, i l'assaig de divendres, doncs sí que més o menys, eh, com sempre, diguéssim. Sí, amb una sí. petita cosa que eh, vam haver de treballar una persona a terços del Pilar, sobretot mm. vam treballar, a part de les estructures, vam treballar a la torre dos o tres vegades, hem fer dos o tres vegades al 3, al 4, però sobretot vam enfocar, sobretot, amb en el Pilar, ja que la Mireia la tenim de baixa i la neta havia de trucar la gralla, perquè tampoc teníem... Creies, doncs vam fet pujar la Silvia al Pilar i vam haver de fer un parell d'altres de pilar amb ella. I bé, bé bé. Mm. bé, bé. Però com que ella no és normal la qui puja, no. llavors, doncs, evidentment, sí. l'única sí, cosa... L'única sí, cosa, de... però... cosa que vam haver de fer d'extres és això. Mm. És aquest, aquest petit mateix, però per la resta, molt bé. tot la Torre, ja va haver una prova que has de fer que amb la segona, vaja, sí. a mi em força. La sí, veu ja sí. més més treballada. Quan no pas de principi de temporada que teníem alguns petits mm. problemes, però molt bé. Sí, molt bé. sí, ara, pel, pel tema aquest sí que ja, ja a, a baixa la pinya ja, ja no es pateix tant en el en aquestes proves de, de Torre. Mm. Sí, sí, sí, sí. senyal de que de que la cosa va va millorant i aviam sí. Si, Sempre dic si el mateix, també... quan va baixar el paquetrell li va dir molt bé, no has estat cool. Vull dir que un dels problemes que ja és que clar i que ja, no jugades els nostres amb el temps i tal li treia molt la cul i llavors patia més i recordo que havíem d'agafar però la veritat és que la prova que vam fer la segona va estar molt bé, molt bé. Bé, doncs eh, amb això, doncs, el dissabte ens vam plantar a la, a la plaça, bueno, Catalunya. plaça Catalunya. Els quatre bancs, passa quatre Catalunya, digui sí. com vulguis. Doncs allà es, eh, se celebrava l'arribada de, de la flama del, del Canigó per les fogueres de, de Sant Joan que, que es reparteixen als, a Mollet i els pobles del, del Buntant, doncs, eh, un cop van arribar cerca Vila dels Geganters i va arribar també la, la flama, doncs, els castellers de Mollet van fer el Pilar de, pila de 4, aquest any amb la, amb la banderola dels 20 anys. Sí, com a tema nou és la banderola que estem portant a, tot els, a tots els pilars que estem fent tant a Mollet com, com a fora, una petita banderola que posa 20 anys de castellers de Mollet, 100% verd claret. I la, evidentment la vam, la vam treure ja mateix perquè tots els mulletans i mulletanes i vilatans i viletanes la poguessin veure. Uh -huh. Un pilar, recordem, amb la Vera de baix, el Javi de segon, que és allà del tercer pilar que fa plaça, la Sílvia i la Lufia. Uh -huh. I això, i la neta tocant la gralla. I el Lolo altavall. Ja, I... no a... Jo el vaig veure amb el davant, si va trucar. Podria ser que també estigués m'acabant. I acompanyar-los, doncs, eh, per sempre... Sempre ens acompanyen, doncs, els geganters mm. i gent que allà balla en el Club Montanyenc, doncs mm. que se'ns se posen a, a la va, pinya. Van fer una bona pinya. Uh -huh. Sí, sí. Doncs, eh, un cop acabat el Pilar, doncs ens vam dirigir cap a cap allà a estrada I alguns eh, més a primera hora i altres, doncs, fins que no va acabar el futbol, no... No vam ser-hi. Quin futbol? Que a tu i a mi no ens Ah, vale. Hi havia, ah, futbol. Hi havia sí. futbol dissabte. Hi havia futbol dissabte. Sí, ah, però... No sé què, Espanya-França. Vaig no. jugar, va jugar a la Roja. Ah, no, no, és que <laughs> <cas>, això... <laughs> mi no entender. <laughs> bueno, igual és que... No sé, igual estava parlant amb Aragonès Oriental i no ho entenia jo. <laughs> Bé, doncs això, després del futbol... Va, va acabar d'avenir la gent i doncs allà com sempre hi havia dues taules de, de castellers de mollet, tenut sí, no, dues grans. I després quan vam arribar nosaltres, una, un tercer grup, doncs no hi havia prou espai, ens vam ens vam dirigir cap a una altra, uh -huh. una altra taula, però bueno, vam, vam després compartir. Quan sereu allà sopant, que quan vaig arribar allà, ja hi ja ja havia acabat i tal, quan dreboia de castellers una trentena. Doncs si comptes les 3 taules, aproximadament 30 o igual, igual algun més. Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Mm -hmm. I doncs això, com sempre, festa, alegria, xinola, petards, coets... i sí, sobretot molts petards i molts, molts coets. El... Sí, sí, com sempre el típic gració és que et tirar el petard al costat de la taula. Sí, ja m'han explicat algun... Sí, sí, hi ha algun coet que et passa tocant l'orella, quasi-quasi, però, però vaja, mira, és el de, el de cada any. Mm -hmm. Per la resta, molt bé, per la resta, molt bé. I aquesta vegada també hi havia el, el Joan Ma fent fotos. Sí, sí, sí, sí evidentment I... el Joan Ma ja tenim el... A Facebook el reportatge fotogràfic. Però sé sí, sí, fer... que parlant de les fotos del Juan Ma, n'hi ha una que, que és fantàstica, que es veu, jo, jo no sé com l'ha fet. Es veu, a dalt de tot ja es veu un, un, un petard d'aquests que esclata, fent en forma de, bueno, de, de cosa així circular, uh -huh. i... I el que és la part baixa es veu la fuga, tota la tota gent... Tota la gent, i... ha agafat tota la panoràmica. És, allò, és allò el moment de veure el petard com puja i fer clac i enganxar. Però en a... la part de, de la gent està il·luminada i la part del petard també. I, I posa sota, mira, un resum de tot el que és... Amb una sola imatge, un resum de, de la festa aquesta de no, Sant Joí. I fotos... diu, és fàcil, eh, si fàcil. Aquella foto és preciosa. Fàcil ti, perquè <laughs> la foto aquesta té una Esticurà... dificultat tècnica... Esticurà... Uh... Bastant diu al, eh? al Pedro sí mucho petardo també. Mm? Petardo en tengan segones. Ah. Sí. Evidentment. Bueno, mentre no digui petarda... I també diu, quan haremos el Pilar de 6? I ara quan li dic, contigo de segon, sí. I <risa> de baix hi És igual, tu mateix. Bueno, no, sí, doncs pobre. això... Amb festes vàries doncs vam acabar la nit i fins i tot alguns vam... vam, vam veure l'alba alguns sí, veu ve, sí, sí. sortir el sol per part de l'estrada. Sí, sí, recordant aquella, aquella època, bueno, aquella festa major que, que teníem sí. al bar, que es va fer famosa en una foto que va Ai. fer... El, el, bueno, no sé, el... la, -la, la vaig fer jo. Sí, el sí, que passa que el, el, el, li vaig passar de seguida del Joanet i la portàvem sí. tots dos de fons de, de, fons de pantalla. Bueno, va passar per molts fons de pantalla, de molts mòbils a <laughs> la colla, aquella foto. Doncs rememorant això... El que passa que a l'agost el sol surt, un, no sé, gaire... Bé, bueno, a, a, a alçades de festa major surt pràcticament una hora més tard. Sí, dir, sí. que, quan vaig fer aquella foto d'avui ser sobre les 7 del matí i vosaltres devíeu veure sortir el sol sobre les 6. Va, sí. mm. Però bé, bueno, vam, vam acabar marxant mm. just en aquell moment. Per poder fer la foto He molt vist visto amanecer en cada estrada». <ríe> oh, no, ja. dormir un rato i cap avall. I cap avall. I cap avall. Mira, per, eh, precisament ara mateix eh, per WhatsApp intern m'arriba un teletip <ríe> <ríe> del cap del cap eh, de canalla que diu que aquest dimecres serà l'últim assaig de canalla. Ah Vull dir, aquest dimecres ja serà l'últim assaig de canalla. Aquest dimecres 27 ah i veure'ns la primera setmana de juliol, que és el 4 de juliol, hi ja no hi haurà l'assaig de canalla. O sigui, l'assaig de canalla passarà el dia 3. Que es 3. fusionarà l'assaig canalla amb l'assaig de Amb l'assaig de per tant, segurament l'assaig de, de, de dimarts començarà abans. Sí, em sembla que volen començar a les 7, 7 i mitja per Canalla. No sé l'hora si a les 7 o a les 7 i mitja. Mm -hmm. I ells ha acabat a les 9, llavors solapar-nos l'hora de 8 mm -hmm. a 9. Més o menys és la idea. Molt bé. Mm -hmm. I doncs eh, anem a acabar comentant el que dèiem, que aquest divendres tindrà lloc l'assaig especial de pinyes. Mm. Doncs aquí tenim... Hem portat per parlar d'aquest assaig oh, al cap de pinyes. Cap de pinyes en Roger Parera, què tal, Roger? Bona tarda. Hola, bona tarda. Vespre. Hola, bona tarda. vespre. <laughs> o matí, si ens estàveu sentint dissabte. Doncs eh, què és el que busca l'equip de pinyes amb aquest assaig especial? No m'he no preparat res, eh? <laughs> jo m'he preparat tot el guió de preguntes, home. No. A... Jo tampoc m'he preparat res, o sigui, eh, est estem empatats. No, quan vam començar la temporada ja era una de les lleies de l'equip de pinyes, sobretot tenien en compte que hi ha molta gent nova que ha entrat des de l'any passat, ¿vale? i que se li explica que ha de fer això, però no sap el per què moltes vegades. I llavors, ja és el principi de temporada, doncs vam, vam pensat que de, amb l'equip de pinyes i amb la tècnica fer un assaig dedicat només a pinyes. El temps ens ha anat tirant a sobre per altres coses que teníem, jo sobretot, i ens i ja hem decidit fa un parell de setmanes fer-ho que divendres, perquè si no faig que divendres ja no es podia fer fins al setembre i fer-ho al setembre ja potser per dir molt de sentit, mm. perquè ja, com que qui diu, ja tens eh, tres quarts, o no, 2/3 de, de, de temporada feta i si la fas ara en car, pues doncs en car li pot Sí, suc sí, clau que és Juliol tenim tenim actuació caldes, tenim gallecs, tenim reus, reus tenim festa major, clar. el Juliol, després del i a l'agosta i festa major, després al setembre també tenim l'agosta, Sants L'agost és a finals d'agostans, em sembla que és. Llavors també ja tenim la d'agost, etcètera. Llavors, clar, fer-ho... Si hi ha ambulància. Sí, hi ah. ha sí, sí, ambulància. Ah. Sí, L'idea sí, no, sí, no. era fer-ho, clar, veiem que si no fèiem aquest, aquest divendres, que a part no tenim cap actuació ni tot ni no tenim res, eh, ja era anar a la segona o tercera setmana a setembre, i vam dir, escolta, vam fer aquest, aquest, aquest divendres. ja Llavors, consistirem, començarem a les vuit, amb una part teòrica, Vale, tothom va agafar els llibres, al el vol i els apunts, <laughs> vale, allà amb els pupitres, mm -hmm. i després farem un examen. Vale? No, això és ah. droma, això és droma. Eh, la idea, no. idea és fer una petita presentació d'una mitjoleta, tres quarts d'hora, repassant sobretot temes de seguretat a la pinya, temes de lesions, temes, conceptes barris, recordatoris de totes les estructures, el dos, al tres, què fa a cada posició... Hi haurà moltes coses que, que sobretot la gent més experta ja, ja, ja, haurà, ja sabrà de sobres, no? Però bueno, una miqueta jo crec que amb aquesta cosa sempre se n'aprèn alguna cosa, i la idea és que sobretot per la gent que porta més poc temps, un any, un any i mig, doncs sàpiga per què fa això i com ho fa i, i coses noves que, que, uh -huh. que, que, que pot aprendre, no? Tot aquest material, que, molt de material que passarem el vam recollir a la xarrada que vam a l'equip de pinyes al, a, a, a l'arbós, uh, agrair des d'aquí a la coordinadora i als minuts de l'arbós el, el material que ens van donar. Llavors, per res, ja et dic, mitja hora, tres quarts de part teoria i després anirem a la part pràctica, amb, volem, si som la suficient gent, que esperem que sí, doncs tancar... El, el 5, vale? amb, amb, amb un parell de coses noves que volem, volem afegir, eh, tancar el 3 per sota, vale? ja fent-ho com ho farem, si que ho acabem fent o tirant a la plaça com ho faríem, i vale? ja després d'haver acabat de resoldre els dubtes que teníem, eh, recordar la torre, vale? uh -huh. i ja... Bueno. Recordar el 3, també, evidentment. Sí, sí, el 3 bueno. amb agulla, que a l'hora de, de la pinya és un castell complicat de, de fer hi encabir ah. tothom i, i llavors, que tothom treballi bé. Correcte. A l'entrada de les agulles, en el 4, que sempre és el moment més delicat, volem modificar un parell de cosetes que anem a prendre també l'arbós. Eh, sobretot que les de pinyes eh, entrin al castell del més avall possible, i de una en una, pot ser, i llavors tot això ho practicar-ho, veure com ens sentim, com se sent la colla, i a partir d'aquí, doncs... A veure, a veure com ho fem. Però la aquesta. La idea és dedicar-hi dues horetes... I, uh, I he fet tot això. Uh -huh. I a veure com surt, esperem que uh -huh. surti bé. Lògicament, doncs... Eh, és eh, mm. perquè això surti bé, doncs necessitem la màxima participació possible. Per tant, sempre ho recordem cada setmana, però és molt important que la, que la gent vingui a saig. Sí, sí. Jo no vindré divendres. Sí. sí, sí, aquí el presentador no Té pot venir divendres. Un compromís ineludible, <laughs> bueno, que ja ha pagat. Un punt negativo. <laughs> No, Mira, però hem tret les xuletes tàctiques de guerrilla urbana no? de, de guerrilla estudiantil que no, ja et passarem els i... al punts. Sí. <ríe> una cosa volia dir jo Digue'm. volia remarcar que m'imagino que no és només adreçat a la gent que normalment està a la pinya, no, sinó no, no, que la de tronc inclús la canalla poden treure jo, eh, profit i... d'aquesta correcte, fins i tot ja s'ha parlat amb el cap de canalla de, sobretot la canalla més gran si vol estar i pot ser-hi, perquè hi ha coses, evidentment, que també aprendran i sabran valorar la pinya. És el que sempre parlem, moltes vegades el tronc, i no vull generalitzar, però és allò de, ah, la pinya. No, no, la pinya fa una, una feina molt important i hi haurà coses que es comentaran. No el segon o petita, hi ha molta gent que està a tronc que també després també està pinyes, als castells. Vull dir que jo crec que tothom hi ha de ser perquè el que tu dius tothom aprendreà alguna cosa. Mm. I encara que no sigui... Dir, podria ser que algú eh, fos molt bon casteller, que en tenim uns quants, de bons, de mm. molt bons, i que pràcticament pugin a tots els troncs. Uh, però inclús així no es poden desentendre de què Mai. és la pinya. I ho han de saber perquè en un moment donat ells poden indicar a la pinya tu, t'estàs col·locant malament, posa una mica més cap a aquest O sigui, aquesta experiència, aquest, aquest saber ensenyar i explicar mm -hmm. les coses, ho necessita saber tothom. Mm -hmm tothom, o sigui, és, és base per, per, per millorar el nivell de castells i la seguretat i, i, el, i la manca de lesions, vai, el tema de preveure que, que no hi hagin lesions. És que fins i tot, jo, <coughs> a veure, sempre la gent que sempre, que sabem que sempre puja a troncs, perquè en tenim, fins i tot alguna vegada sempre ha assegat al terra perquè no ha pujat en aquell castell i és una persona que per mi, des i tal, doncs, doncs, no pot entrar a la pinya o, o entra en l'últim cordó. Però que explicarem també coses de l'últim cordó, vull dir, la, la típica mm. persona que mai entra sí que es posa a l'últim cordó, també explicarem per què serveix l'últim cordó, quina funció fa eh, que és molt important i, i què ha de fer i què ha de, de fer l'últim cordó perquè moltes vegades allò d'aquelles persones que es posen així ens empenyant, què fan? Bueno, això és superimportant. Sí, no? sí, sí, sí, això és una cosa que no em canso mai d explicar ho no? Poseu-vos a l'últim cordó amb els braços estirats Sí, no? sí, sí. Ah, I què punt... fas amb això? I mirant a dalt. I mirant a dalt, evidentment. Són, són els únics que van mirant a dalt. No? Sí, sí. <coughs> que ens diu el Francesc que ens queda un minut de programa. Per tant, recordem que aquest eh, assaig especial que estem comentant tindrà lloc divendres i començarem una miqueta abans. En lloc de començar... Comencem a les 9. He dit, dit, dit a les 8? Perdoneu, volia dir per, les 9. a les 9. Perdoneu, vale. perdoneu. a les 8 començarem la, la reunió de, de tècnica, perdoneu, de 9 a 11 l'hora normal. Si he dit de 8 a 10 era un lapsus. doncs A les, a les 9 començarà l'assaig i... doncs. Us agradecem que esteu allà i en parlarem de com ha anat aquest assaig i de tot el que doni el cap de setmana i tota la setmana del Mont Castell parlarem la setmana que ve al Plaçà Nou. Per tant, fins la setmana que ve. Adéu. Adéu, seu.